Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ašrafil anbijai wal murselin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, ajme'in, doiste svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu Subhanehu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahog postanika, Allahog miljenika, Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegov časnu porod su njegove uzvrte ashave i sve ljudi, koji slijede put istine do sudnjega dana. <coughs> uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledateli, srijeda Nakon jacije namaza, naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. Većeras, ako bog da, se družimo sa jednim interesantnim poglavljem za one koji imaju knjigu i prate knjigu 479. stranica, osmo poglavlje o raznim vrlinama, odlikama i vrijednostima. Znači, do sada imam enevi rahmetullahi jalehi obrađivao poglavlje po poglavlje. U ovom osmom poglavlju imam enevi rahmetullahi jalehi govori o više različitih poglavlja. Prvo poglavlje 180. vrijednost učenja Kur'ana. Prije nego počinimo govoriti o vrijednosti učenja Kur'ana, smatram da je pametno i bitno da spominimo nekoliko uvodnih teza vezanih za Kur'an. Prva stvar Čovjek vjernik trebao bi da zna da je Kur'an Allahov govor koji je uzišao inallahu subhanahu wa ta'ala posredstvom Djibrila alejhi salatun ve salam objavio Muhammedu alejhi salatun posljednjem božjem poslaniku koji je uzišao inallahu poslao čovječanstvu. <clears throat> znači Kur'an je Allahov govor koji je uzišao inallahu subhanahu wa ta'ala putem Djibrila alejhi salatun ve salam objavio Muhammedu alejhi Muhammed a.s. je ujedno i posljednji Allahov poslanik na zemlji. Kur'an je posljednja objava uzvišnjog Allaha subhanu wa ta'ala. Kur'an je Allahov govor i odlikuje se e, mnogim odlikama u odnosu nad ostale e, objave koje su bile prije objavljene. Pa primjera radi, uzvišnji Allah subhanu wa ta'ala u Kur'anu, u nekoliko ajita e, izazvao je čovječanstvo izazvoje čovječanstvo. Iako su Arapi u to vrijeme kada je Kur'an objavljivan bili poznati kao veliki, veliki lingvističari, poznavaoci arapskog jezika, uzvišen je Allah s.w.t. izazvoje Arape i cijelo čovječanstvo. Prvo ih je izazvao da oni smisli, ako ne vjeruju u Kur'an i kažu da ga Mohamed a.s. izmišlja, izazvoje uzvišen je Allah s.w.t. cijelo čovječanstvo da oni smisle i objave Kur'an sličan ovom Kur'anu kojeg mi imamo. Pa je uzvišen Allah SWT ta taj izazov spustio pa je zatražio od ljudi i džina da smisle samo deset sura koje će sličiti Kur'anskim surama. Pa je izazov još spuštan a to je da je uzvišen Allah s.a. izazvao cijelo čovečanstvo i ljude i džine da smisli samo jednu suru koja može parirati kuranskim surama i to nekoj od najkraćih kuranskih sura i evo 1400 godina taj izazov stoji otvoren, niko se ni usudio i niko nije ni uradio nešto slično, zato što je kuranski stil za oni koji poznaje aramski jezik poznato kakav je to stil i da je nemoguće da ljudski razum, bez obzira koliko se ljudi ujedinilo, ne mogu doći sa nečim što znači oponira i nešto što sliči Kur'anu. <clears throat> pa je od osobenosti Kur'ana da je uzvišnji Allah tajla, jednostavno želio da ljudima da im dokaže e, istinitost Kur'ana s druge strane da im pokaže njihovu slabost I zato sam ja nekada davno napisao jedan tekst kojeg sam nazvao dan kada je kapituliralo čovječanstvo to je taj dan kada je cijelo čovječanstvo moralo kapitulirati i priznati da ne mogu da smisle samo jednu Kur'ansku suru identičnu znači identičnu Kur'anskim surom ne mogu da oni smisle jednu suru koja je e, paralelna i jednaka kuranskim surama. S druge strani uzvišenje Allah wa olakšao je Kur'an kao knjigu, Allah govor za učenje na pamet. Ne znam da postoji knjiga, odnosno ni blizu, da ima neka knjiga koju neki ljudi uče na pamet osim Kur'an i koliko je stotina hiljada, ako ne možda i miliona ljudi koji znaju cijeli Kur'an. Od korice do korice, šestotina i četiri znaju znači svaki harf na i vidjeli smo koliko džamija m, u cijelom svijetu ima da imamo hafize Kur'ana koji hatmu ili znači tokom cijele godine uče cijeli Kur'an na pamit. Pa je to odlika Kur'ana da je uzvišenj Allah s.w.t. olakšao učenje Kur'ana ljudima koji su ne Arapi. Zamislite neki drugi jezik da nam neko kaže da moramo neku knjigu iz nekog jezika kojeg mi ne znamo. Primjer radi neko ko ne zna japanski da mu kažemo hajde nauči ovu knjigu i na japanski pansa kom napamit a on neznata jezik to je nemoguće osim kada je u pitanju Kur'an kada je u pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Isto tako, uzvišen Allahov subhanahu wa ta'ala, od osobe na sve knjige učinio je da je on taj koji je garantovao da će Kur'an ostati autentičan sve do sudnjega dana inna nahnu nezelne zikra, inna lehu lehafidhun doista mi objavljamo Kur'an i mi ćemo ga čuvati od bilo kakvog iskrivljenja pa danas dan, nakon 1600 godina mi imamo Kur'an autentičan autentičan, bez obzira da li bili u Australiji ili u Americi cilo europi, lo afrizi, lo azi, gdje god da dođemo, ljudi imaju isti primjera Korana za razliku od drugih religija čije su i čije su objave iskrivljene, iskrivljene i koliko samo primjera imamo e, Biblije i tako dalje. Uh, isto tako, od osnovnosti Kur'ana jeste da njemu ne postoji niti jedna greška, niti jedna kontradiktornost ili kolizija. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ethe la jetad baruna il-Qur'ane, walau kane min indi gajri Allahi le fihi ihtilafen kathira, zašto oni ne razmisle u Kur'anu da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi unjemu mnogo kolizija i kontradiktornosti našli, ali u Kur'anu nema niti jedna kolizija, niti kontradiktornost i mi muslimani sa velikim ponosom, onda kada znamo i kada shvatimo vrijednost Kur'ana, ponosimo se pred cijelim čovečanstvom i kažemo, Kur'an je knjiga u kojoj nema niti jedna kontradiktornost, niti jedna detačna informacija. Isto tako, Kur'an je objava koja je derogirala i znači potisnula sve prethodne objave. Allahu poslaniku više vjerodošljenja Hadisa kazao je da je Kur'an taj koji je derogirao i potisnuo sve prijedhodne objave. Jedne prilike, Allaho poslanik je vidio Omara, radijalahu talijom, kako čita stranicu na kojoj je bio ispisan Tevrat, pa je kazao Allaho poslanik Omere, naljutio se i kazao da je Musa alaih selam živ, on kao poslanik kojim je Tevrat objavljen, a ja sam sada došao kao poslanik, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da mene slijedi. Tako da, nakon pojavi Mohamed a.s. I, i dolazka sa Kur'anom, ostale objave su prestale važiti. Svakom čovjeku koji čuje za Mohamed a.s. obaveza je da vjeruju njega i svi ljudi koji ne povjeruju Muhammed a.s. a začuli su za njega, smatruju se nevjernici, kaže uzvišeni Allah s.w.t. in dine inda Allahi el-Islam, doista jedna jedina prihvatljiva vjera kod uzvišnog Allaha jeste Islam. <clears throat> uzvišeni Allah s.w.t. u više kuranskih ajeta, on koji je rekao Kur'an, on je opisao Kur'an. ne mi samo spomenuti nekoliko, nekoliko ajeta koji govori o opisu Kur'ana. Jer nam je bitno da znamo kako je uzvišeni Allah, on koji je rekao taj Kur'an, kako je on opisao Kur'an. Pa primjer radi Kur'an je uputa čovečanstvu, elif la'mim, velike il kitabu, la rajbe fi hudan lil mutteqin, Kur'an je uputstvo Bog o Isto tako Kur'an je najbolja uputa i najbolji put inne hezel Kur'ane jehdi li letihi akvom. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Doista ovaj Kur'an ukazuje i poziva na nešto što je najbolji kada je u pitanju insan i njegov dunjalučki život. Zato insan treba da zna da svoj život treba da usmjerimo i da ga uskladimo sa kur'anskim smjernicama jer su kur'anske smjernice smjernice uzvišnog Allaha, a nema boljih smjernica od smjernica uzvišnog Allaha, stvoritelja zemlje i nebesa. Isto tako, Kur'an nam daje odgovore na sva pitanja, kaže Allah Đelšan, kada govorio o Kur'anu, şey", doista Kur'an daje pojašnjenja za sva pitanja. Definitivno, knjiga koja ima 604 stranice ne može na svako pitanje pojedinačno dati eh, odgovor eh, na način eh, da Tretira svako pitanje zasebno, ali postoje veliki principi velika pravila na koja se i mi nakon 1400 godina uvijek možemo pozvati da bi dali odgovor na svako pitanje koje mi danas imamo. Primjer radi uzmite danas je otkrivena droga koja nije bila poznata za vrijeme Božih poslanika. Ali u Kur'anu nalazimo odgovor za drogu da li može ili ne može, jer je uzvišen i Allah pojasni u Kur'anu da sve što šteti, sve što opija da je zabranjeno, a ono što je lijepo i zdravo, da je to dopušteno. Pa znači, Kur'an Čovječanstvu nudi velika pravila, velike odrednice na osnovu kojih će tretirati sva pitanja do sudnjega dana. Definitivno opet zajedno sve sa sunnetom Božeg poslanika. Od opisa Kur'ana jeste i to da ga uzvišenja Allah naziva lijekom, e, lijekom kako za psihičke tako i za tjelesne bolesti. Kaže uzvišeni Allah, u onu neziru mine al-Qur'ani ma huo šifa, šifa mi u Kur'anu objavljujemo ono što je za vas lijek i izlječenje. Pa je znači dokazano kroz praksu svakodnevno da Kur'an liječi i tijelesna oboljenja, a isto tako i psihička oboljenja uh, i mnogo argumenata koji to potvrđuju. <kuh> Ono što je interesantno i što bi trebao da zna vjernik jeste zašto je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an. Islamsko činjaci kada govore o toj tematici spominju nekoliko stvari. Prva stvar Kur'an je objavljen da bi ga ljudi učili. Allah uposlanik kao što ćemo vidjeti poslije u hadisima kaži svaki proučen harf imamo nagradu a svaki, znači svako dobro dijelo se desetorostko nagrađuje kod uzvišnog Allaha. Znači svaki proučen harf je dobro dijelo a svako dobro dijelo se kod uzvišnog Allaha gdje se trostruko nagrađuje. Pa je Kur'an objavljen da bi ga učili, Kur'an je objavljen da bi razmišljali o njegovim značenjima. Na više mjesta uzvišenje Allah poziva ljude i kaže, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu, koliko je Kur'anski ajeta u kojima Allah Đeršanu kaže, a tome je pouka i poruka, Onima koji razuma imaju, onima koji razmišljaju, onima koji žele da shvati određene stvari. Pa je Kuran objavljen da bi ga učili, Kuran je objavljen da bi razmišljali o njegovim poukama i porukama i Kuran je objavljen prvenstveno da bi se po njemu živjelo, da bi to naš bio životni pravac i hajde da kažemo, priručnik po kojem živimo, koliko je Kur'anski ajeta u kojima se naređuje pokornost Allahu, pokornost poslaniku. Pokornost Allahu jeste da se čovjek pokori onome što se nalazi u Kur'anu. <kuh> za kraj za kraj ovog uvoda, prije nego počnemo komentaristati hadise, ovog poglavlja, kako i na koji način bi čovjek trebao da se druži sa Kur'anom, evidentno je da velik broj ljudi danas muslimana, jednostavno ili nema nikako vremena za Kur'an ili eventualno malo vremena ob, e, e, posvećuju Kur'anu u odnosu na koliko vremena imaju za druge stvari i koliko imaju slobodnog vremena pa ćemo vidjeti koliko imamo vremena za filmove, za serije za vo, mobitel, za Whatsapp, za Viber za Facebook i tako dalje a koliko u odnosu na to imamo vremena za Kur'an. Pa bi čovjek vjernik musliman trebao, shodno argumentima koji ćemo sada vidjeti, mnogobrojnim argumentima, trebao bi da u sume životu svakodnevno odrijedi dio pola sata, 45 minuta sat vremena da se druži sa Koranom na sljedeći način. Prva stvar, čovjek vjerni bi trebao da pokuša da savlada arapski jezik kao što možemo naučiti engleski jezik i njemački, italijanski, španski i mnoge druge jezike Tako isto čovjek i više od toga trebao bi da se potrude nauči arapski jezik kako bi direktno mogu, mogao da razumi ono što mu se govori putem Kur'ana. Šehu l-Islam ibn Taymi, rahmetullahi halehu, jednu od svojih knjiga kaže El-lugatu, el-arabijetu mined dini wa ma'rifetuha thardun wajibun. Doista je arapski jezik od dina, sastavni dio vjeri i njegovo poznavanje je stroga obaveza. Tako da, arapski jezik mi ne zbog Arapa, niti zbog toga da bi išli tamo biti prevodioci ili turistički vodiči, mi učimo arapski da živimo u svojim zemljama, ali da učimo Kur'an i da ga razumijemo i da učimo i da čitamo Hadise Božijeg poslanika i da ih razumijemo bez toga da nam ih neko prevodi. Isto tako, Ako već ne znamo arapski jezik, onda je veoma bitno da kada proučimo stranjcu na arapskom Kur'ana, onda da pročitamo i prijevod značenja kako bi jednostavno znali šta to, to Kur'an od nas traži i šta se govori u ajetima koji smo mi proučili jer rekli smo prvenstveno cilj druženja sa Kur'anom jeste šta? Da čovjek razumije, da o tom i razmišlja i da to sprovede u svojoj praksi. Isto tako... E, lijepo je i potrebno da čovjek određene ajete koji imaju posebna značenja i jak uticajna insana da ih više puta ponavlja praksa Božeg poslanika je bila da je znao nekada cijelu noć provesti ponavljajući samo jedan ajet što ukazuje da bi to trebala da bude praksa svakog vjernika. Isto tako Muslimani bi trebali da se međusobno druži, okupljaju oko Kur'ana, nažalost to je iščezla praksa da se ljudi okupi, da čitaju Kur'an, da razmatraju značenja Kur'ana, čitaju tefsire i da međusobno se druže, da je njihovo druženje vezano i zasnovano na izučavanju Kur'ana. Isto tako čovjek vjernik bi trebao da u svojoj kući povrt Kur'ana, povrt prijevoda Kur'ana treba da ima i jedan od zvanični, priznati Tefsira, ako ne zna već arapski jezik ili na nekom drugom jeziku, englijeskom ili na bosanskom imamo preveden Tefsir ibn Kethira, skravačenu zbirku Tefsira ibn Kethira, ali kada čovjek izučava Kur'an definitivno će doći do ajeta koji neće moći razumjeti onako kada pročita ajet pa će trebati, ima, trebati da se potpomogni Tefsirom koji u osnovi zbog toga i napisan Tefsiri, knjige koji tumači Kur'an, pisani su iz razloga da čovjeku pomognu razumijevanje kur'anskih ajeta. Isto tako, čovjek kada, kada usima Kur'an da ga uči, trebao bi prvenstvenom pristupa na način da je to Allahov govor, da je uzvišen je Allah s.w.t. savršen sveznajući i da je to govor apsolutne istine u kojem nema nikakve greške na takav način bi trebali da pristupamo Kur'anu i svakako kada u pitanju naš odnos prema Kur'anu trebali bi da molimo Allah s.w.t. da naše grudi, naša prsa otvori, da, da želja naša bude velika za izučavanje Kur'ana Allah s.w.t. Doviobi, uh, eh, ožali Allahumma al-Qur'an rabi'a qalbi, gospodaru moj, učini da Kur'an bude prolječem srca moga, da Kur'an bude taj koji će oživljavati mu'minsko srce, pa je to bila dova Božijeg poslanika, onda svakako to bi trebala da bude i naša svakodnevna doba. 180. poglavlje, 991. hadis od Ebu Umame radijallahu ta'ala anhum, prenosi se da je čuva Allah poslanika kako kaže učite Kur'an jer će on doći na sudnjem danu kao zagovornik za one koji su ga učili. Učite Kur'an jer će Kur'an doći na sudnjem danu kao šefađija da se zauzima za one ljude koji su ga učili na Dunjaluku. Svakako, stepen kod Kur'ana kod uzvišnog Allah je velik, vidit na kraju ovog poglavlja ako inšala dođemo do njega Allah poslani kaže ima jedna kura ima jedna sura u Kur'anu koja ima 30 ajeta, ona je došla i zauzimala se za jednog insana na sudnjem danu, pa je ga uzvišen Allah spasio njenim zagovaranjem. Pa je veoma bitno da čovjek sebi za sudnji dan pripremi nekoga ko će se za njega zagovarati kod Allaha, a jedna od stvari koju imamo mogućnost jeste i druženje sa Kur'anom. Kaže Allahu poslanik, učite Kur'an jer će on doći na sudnjem danu kao zagovornik, zagovornik za one koji su ga učili. <kuh> Kaže se u 992. hadisu da je Allah posanik kazao na sudnjem danu biće dovedeni Kur'an i oni koji su s njim na dunjaluku družili i postupali prema njegovim uputama. Doći će se na sudnjem danu sa Kur'anom i onima koji su ga učili i radili po njemu. Ovo je veoma bitno. Ne samo učiti, već učiti i raditi po njemu pa kaže na Njevom proćili će biti sura El Beqara i Jalu Imran i oni će se zagovarati, zauzimati za one koji su ih na Dunjalku učili. Či znači doći će se nasudnjem danu sa Kur'anom i ljudima koji su učili Kur'an i živjeli po Kur'anu, predvodit će tu, hajde kažemo, grupu sura Ali Imran i Bekara to su dvije najveće sure Kur'anu i one će se zauzimati za te ljude. <kuh> 993. hadi poznati hadis od osmana, radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik rekao najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'ana, zatim Kur'an podučava drugim. Najbolji, onaj insan koji žudi i stremi, a to bi trebala da bude osobenost vjernika, da stremi, kad to bi da bude među najboljima, put da budeš, <coughs> put da budeš najbolji u islamu, jeste put, vezivanja za Kur'an, pa kaže Allah poslanik men ta'alleme al-Qur'ane wa'allemehu, najbolji među vama soni, koji sebe prvo poduče Kur'anu, a nakon toga i druge ljude podučavaju Kur'anu Pa ovdje iz ovog hadisa jasno vidimo kolika je vrijednost prvenstveno čovjek sebe poduči Koranu, ispravnom učenju Kurana, življenju po Kuranu, radu po nome što smo naučili, a nakon toga da čovjek bude od ljudi koji druge ljude podučavaju i sve ono što... Popratno ulazi u to, inša Allah, sigurno e, je jedan vid podučavanja ljudi, pa primer radi da čovjek bude od ljudi koji će izgraditi školu u kojoj će se učiti Kur'an. Ili da financira školu, ili da financira stipendira učenike koji će učiti, inša Allah, biznila, sve to u jednu ruku, direktno i indirektno potpada pod ovaj hadis. Najbolji su među vama oni koji se podučaju Kur'anu, a nakon toga i druge podučavaju Kur'anu, pa čovjek vjernik trebao bi da, hajde da kažemo, Iskoristi prilike kada vidi da negdje postoji mogućnost da se otvori škola Kur'ana, da djeca uče, da pomogne mekteb, da pomogne znači, određene aktivnosti vezane za Kur'an, čovjek vjernik bi trebao da se što prije uključi nadajući se da potpadne pod ovaj hadis i doista u arabskom svijetu oni koji su živjeli dole znaju da svaki projekt može zastati i zakočiti osim projekti koji se vezaju za Kur'an jednostavno ljudi znači bilo koji projekt vezan za Kur'an ljudi su spremni da pomognu takvi projekte <clears throat> 994. hadis od Aisha radijallahu ta'ala prenosi se da Allahu poslanik alejhi ve selam kazao onaj ko vješto uči Kur'an biće u društvu sa plemenitim i e, dobrostivim i zaslanicima melekima a onaj koga bude učio sa mucanjem i to učenje bude mu presalo poteškoću i napor imaće dvostruku nagradu. Imamo dvije vrste učača. Jedni su oni koji vješto uči Kur'an tečno, imamo drugi koji imaju poteškoću. Pa kaže Allahoposlanik, ovi prvi koji tečno uči, oni će biti sa Allahovim odabranim stvorenjima, sa melekima. Na njivovim stepenima. Uživaće sa njima zajedno, a čovjek koji uči Kur'an pa ima problema, kao što se zna desiti nama, ljudima koji nismo Arapi, pa dok naučimo sufaru, pa izgovor, pa težvid, tečno učenje i tako dalje, treba doista mnogo truda na tom putu ložiti. <coughs> Pa znači, takva osoba će imati dvije nagrade. Imaće nagradu zbog truda i zbog poteškoće, odnosno zbog čitanja. Jedna nagrada zato što čovjek uči, a druga zato što je insanu poteško da tuči. Pa ovi hadisi definitivno uh, postiću insana da uči kuram bez obzira, znači ako sutra bude vješt, i dobro uči u tečno Kur'an on ima posebne stepene koji su obećani ako ima ne poteškoću ima će dvije ima dvije nagrade za to Odebu Musa je el-esher radijallahu ta'ala se preveo da Allahu poslanik Ali se radijaluhu salam rekao vjernik koji uči Kur'an sličan je utrudži utrudža to je nešto slično limunu ili narandži znači božiji poslanik poredi primjer vjernika koji uči Kur'an sa nekom biljkom koja ili je pomiriši a i lijep joj je ukus, pa kaže Allahoposlanik, vjernik koji uči Kur'an, sličan je u truđi, je lijep i okus joj je lijep, to je najveća znači stepenca, vjernik i uči Kur'an. Sličan je primjeru voča koji ima lijep miris i koji ima lijep ukus, duplo. Pa kaže, a vjernik koji ne uči Kur'an, sličan je datuni, ona nema mirisa, ali je njen okup lijep i sladak. Imamo vjernika koji uči Kur'an i on je primjer naranđe, primjer znači ili limuna i naranđe, lijepo miriše, a dobar je okus. Primjer vumina koji nauči Kur'an je primjer datule. Datula nema mirisa uopće, ali je slatka i lijepa. Pa kaže Allah poslanika, alaih salatu wasalam, munafik koji uči Kur'an sličan je bosiljku, čije miris je lijep, a okus mu je gorak. Imamo sada drugu kategoriju ljudi, to su munafici, ali imamo ljudi koji uči Kur'an, Pa njihova vajnština, zato što uče Kur'an, ne kaže primjer bosiljka. Lijepo miriše, ali je gorak. Ne može se, znači, konzumirati. Ali opet imamo korist. I na kraju kaže Allah posljednji, amunavi koji ne uči Kur'an sličanje i tikvici, koja nema nikakvog mirisa i njen okus je gorak. Znači imamo vjernika koji uči Kur'an. On je potpun najbolji. Primjer njega je primjer voća ili povrća koji ima i lijep ukus i lijep miris. Primjer mu'mina koji nauči Kur'an je primjer datule koja je slatka, lijepa, ali nema mirisa. Primjer munafika licemjera koji uči Kur'an je primjer bosiljka. Ima lijep miris, ali nema ukusa i njegov ukus je gorak. Imamo primjer munafika i nauči Kur'an. On je znači najnižji stepen. Primjer njega je divlja tikvica niti ima okusa niti ima lijepog mirisa <clears throat> kaže se u 996. hadisu od Omera Ibn, Ibn al-Hattaba radijallahu ta'ala da je Boži poslani kazano u istinu Allah ovim Kur'anom uzdiži i uzvisuje neke narode a druge narode njime njime ponižava poznati hadis koji biložima muslim od Omera radijallahu ta'ala da je Boži poslani kazano doista uzvišeni Allahovom knjigom Kur'anom uzdiži jedan narod kako? narod koji živi po Kur'anu Uči Kur'an, praktikuje Kur'an, uzeli su ga za svoju životnu vodilju, uzišeni Allahi uzdiže laqad anzalna ileikum kitaben fi zikrukum afala taqilun miwa mubayyanu im knigu u koju je slava vaša. Pa Allah jedne narode uzdiže i uzvisuje sa Kur'anom, a druge ponižava. Zašto? Zato što su ostavili Kur'an, ne učije ga, ne razmišljaju o njemu i ne praktikuju ono što se u Kur'anu traži od njih. Definitivno, mi smo to mnogo puta spomenuli, sve što je u Kur'anu naređeno i sve što je zabranjeno, korist toga se vraća samo nama, nikako uzvišenom Allahu, uzvišeni Allah je el-ganij. Bogat, neovisan, nema nikakve potrebne za svojim stvorenjima. Mi smo ti koji imamo potrebu za Allahom, za njegovom milosti i imamo potrebu za njegovim smjernicama koje su čovečanstvu došle putem Kur'ana. Kaže Allah poslanik alaihsa alaihsa alaihsa u 997. hadisu od Ibnu Omara da je Allah poslanik kazao, zavidjeti nije dozvoljeno osim u dva slučaja čovjeku kojem je Allah podario da nauči Kur'an, pa ga on uči i postupa pa skladu s njegovim uputama i danju i noću. U islamu inače zavist je pokuđena i zabranjena. Kaže Allah poslanik, nije dozvoljeno zavidjeti osim u dva slučaja. Da čovjek vidi nekoga ako nešto ima i kaže, I ja bi volio da budem takav. To se opet u islamu zove glipta. Prava zavist je da čovjek kaže... Ja bih volio da imam ono što ima taj čovjek, a da njemu to prestane. U ovom slučaju to nije cilj. Znači, kaže Allah poslanik, dozvoljeno je poželjeti da ima čovjek ono što i drugi imaju u dva slučaja. Pa kaže, čovjek koji Allah mu je dao Kur'an. Naučio je Kur'an i Allah mu je olakšao da nauči Kur'an, pa on praktikuje, živi, radi, uči taj Kur'an i danju i noću. Nama je muslimano, onda dozvoljeno da kada vidimo Hafiza koji živi po Kur'ana, kažemo i ja bi volio da budem kao on. I drugi insan kaže, Allah uposlanik alaihi se wa selam, i čovjeku kojim je Allah podario im metak, pa ga on dijeli i danju i noću, čovjek da vidi nekoga da ima i i kaže, I ja bi volio da budem kao on, da imam i da dijelim. Ne da njemu prestane, ne. Samo da <kuh> ja imam kao on i da i ja udjeljujem kao što i on udjeljuj. <kuh> U 999. hadis od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslaniki alejhi salatu vesselam rekao ko prouči jedan harf iz Allahove knjige ima će jedno dobro djelo a dobro se djelo desetorostruko desetoro uvećava ne kažem da je elif lam mim jedan harf veče je elif harf lam je harf i mim je harf hadis bil jimam Tirmizi poznati hadis od Ibn Mesuda da Allahu poslanik kaže ko prouči jedan harf samo jedno slovo iz Kur'ana piše se dobro djelo. Kaže Allah poslanik, a dobro djelo se desetoroostruko nagrađuje kod Allaha. Pa Allah poslanik praktično pojašnjava i kaže, onu na početku Bekari što mi dosta puta slušamo elif, la, mim to su tri slova. Elif, la, mim tri slova. Kaže Allah poslanik, nije ovo jedno slovo. Elif je slovo. Lam je slovo, mim je slovo. Znači samo kad kažemo elif, la, mim, tri slova, tri dobra djela 30 sevapa kod uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala pa je ovo veliki postrijek čovjeku da bilo koji dio Kur'ana ono što znamo napavit Fatihu, Felek, Naz, Kulhu Valla i ostale sure kada idemo putem u autu sjedimo u liftu i tako kada god imamo slobodnog vremena da se uposnimo učenjem Kur'ana makar jednu te suru ponavljali Vidjećemo ćemo da je lao uposnani kazao Kul huvallah sura koju svi znamo i koja je tako kratka vrijedni nju proučiti kao trčinu Kur'ana. Vrijednost suri kul huvallah je kao vrijednost trčine Kur'ana. Pa insan treba da iskoristi vrijeme kada je slobodan, kada nekad sjedi u kući, kada u autu se vozi, kada negdje pješači, da nekoliko puta u tom slobodnom vrijemenu ponovi neku suru. Fatiha je najbolja i najveličanstvenija sura u Kur'anu. Pa nas ovaj hadis definitivno postići na što više učenje Kur'ana jer rekli smo Saki harf je dobro djelo, a svako dobro djelo se desetorostruko nagrađuje kod uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga u hiljedu i prvom hadisu od Abdullaha ibn Amra ibn El Asa radijalahu ta'ala se prenosi da Allahu postanik Ali Salatu sam rekao učaču, čaču Kur'ana biće rečeno uči i penji se na visoke stepene. Uči lijepo i razgovitno. Isto onako kako se učio na dunjalku, tvoje mjesto i tvoj stepen će biti, biće kod zadnjeg ajeta koji proučiš. Kaže Allah poslani kvjera dostanu u hadisu, čovjeku koji zna nešto Kur'ana, bit kazano na sudnjem danu, idi, penji se i uči Kur'an lagano. Pa svaki ajet je nova deređa u, u džennetu. Pa koliko budemo znali sura i koliko ajeta, toliko ćemo imati i deređa i stepeni u džernetu. Na osnovu ovog hadisa određem broj učenjaka je kazao da u džernetu ima stepeni toliko koliko ima u Kur'anu ajeta koliko u Koranu ima ajeta, toliko u džennetu ima stepeni, zato što poslanik Alise Liatu Seram kazaće se čovjeku da je rekao uči i penji se na visoke stepene, uči lijepo i razgovjetno, isto onako kako se učio na Dunjalku, tvoje mjesto i stoj, tvoj stepen će biti kod zadnjeg ajeta kojih proučiš. Na sudnjem danu ti kažu koliko si znao Korana, toliko. Uči i svaki ajet ideš na novi stepen i novi level i novu deređu pa koliko znaneš Kur'ana, toliko ćeš biti uzdignuti, toliko će biti tvoji stepeni u džennetu. Svakako ovaj, ovaj hadis nas postiči da se čovjek potrudi da što više Kur'ana zna na pamet, ako ne može naučiti cijeli Kur'an, onda bar jedan velik dio Kur'ana, kako bi ako Bog da u džennetu zaslužio što veći stepen i što bolje mjesto. Nakon toga imamo Nevi Rahmetullah i E, u 181. aje e, poglavlju stavio je na, e, naslov naučene kuranske ajete treba redono ponavljati, a ne smiju se prop, e, prepustiti zaboravu. Spomenuo imam enevi rahmetullah i ali i nekoliko e, argumenata koji ukazuju na to da se Kur'an veoma brzo zaboravlja. Pa bi insan vjernik trebao da bude od ljudi koji neprestano se druži sa Kur'anom <coughs> Da bude od oni koji će se neprestano družiti sa Kur'anom i da ne bude od ljudi koji su zaboravili nešto od Kur'ana. Nakon toga imam Ennevi rahmetullah alayhi citirao je odnosno novo poglavlje 182 aprilikom učenje Kur'ana pohvalno je uljepšati glas I pohvalno je tražiti da Kur'an uči onaj ko pri učenju uljepšava svoj glas, kao što je pohvalno i slušati takve učenje. Znači, pohvalno je čovjek kada uči Kur'an u granicama mogućnosti, ne pretjerujući da čovjek lijepo uljepša glas prilikom učinja Kur'ana, pazeći nerijetko nam se dešava da ljudi u želji da uljepšaju glas promijenu značenja Kur'ana. Pa znači uljepšavati glas... Pod uvjetom da se čovjek pridržava pravila te džvida koji su istanski učenjaci postavili kada je u pitanju učenja Kur'ana. Jer nam se nerijetko dešava da ljudi, slušamo kako ljudi uče Kur'an želijeći da uljepšaju glas, oni e, uče neispravno Kur'an. Pa je pohvalno da čovjek prilikom učenja Kur'ana uljepša glas ili da od nekog traži da mu uči Kur'an kao što je to tražio vožnji poslanik pa sluša njegovo lijepo, melodično učenje Kur'ana. U 1005. hadisu od Ebu Musa el-Ešarja radijallahu ta'ala anhu Stoji da je Allah poslanik a.s. rekao U istinu ti je data jedna od frula Davudej porodici. Ebu Musa el-Ešarja radijallahu ta'ala imao lijep glas Pa mu kaže Allah poslanik Data ti je jedna blagodat koju je imao Davud Selam, A to je lijep glas. Kaže se u drugom hadisu da je Allah poslanik kazao Da si me samo vidio kada sam jučer slušao tvoje učenje Kur'ana. Pa rekao da nije prekinlo. <clears throat> kaže se da je Allah poslanika Elisa i Elatu rekao Ebu Musa Elešarju, ponoseći se, divjeći se, hvaleći njegovu kirajat, kaže da si me samo vidio juče kako sjedim, stojim i pažljivo slušam Kako ti učiš Kur'an? Pa znači imam nevi rahmetullah alayhi ovdje citira ove Kur'an hadise kako bi šta? Kako bi dokazao da je potvrđeno i lijepo u islamu da čovjek kada uči Kur'an da uljepšava svoj glas, došlo je u radost i da hadisu da Allahu poslanik kari seletu selam kazao uljepšajte Kur'an, zejinu'l-Kur'an bi aswatikum, uljepšajte Kur'an uljepšavajući svoje glasove prilikom učenja Kur'ana. <clears throat> Od, ebu, od Bera ibn Aziba radijallahu ta'aljom se prenosi u hadisu 1006. Hadis, čuo sam vjerovjesnika sallallahu aleyhu sallam kako na jaci namazu uči suru vatini vat wa zajtun. Nikada nisam čuo da neko imao ljepši glas od njega. Znači ovo nam potvrđuje i da je sam Allah poslanik imao lijep glas i da je, kada je učio Kur'an da je uljepšavao glas, a sve to ukazuje da je pohvalno i lijepo kada čovjek uči Kur'an, da znači uči to lijepim glasom. Opet kažemo Uh, imamo nešto što se što je Allahov dar ljudima da neko ima ljepši glas, neko manji ljepši glas, ali ono što je potrebno od vjernika da se on potrudi u granicama svoje mogućnosti da na najljepši način uči Kur'an. U vjerodosnovnom hadisu je došlo uh, u 1007. hadisu od Ebu Lubabi uh, se prenosi da je Allaho poslanika ali se ratu vasalama rekao, nije od nas onaj ko se ne trudi da melodično gl melodičnim glasom uči Kur'an. Nije od nas, ne pripada Onima koji to tako čini, iako ovaj hadis je malo, da kažemo, i zastrašujući, lej se minna, nama ne pripada onaj koji kada uči Kur'an ne uči to melodično i lijepo. Pa znači, ovaj hadis i mnogi drugi argumenti nas upučuju da čovjek prilikom učenja Kur'ana treba da se potrudi u granicama, rekli smo, eh, onoga što su islamski učenjaci definisali kao pravila učenja Kur'ana, da uči melodičnim i lijepim glasom Kuran <clears throat> U uh, hile do josu hadis so divnome sudalaradi ali laute se prenosi, da je re Ibnu Mesud, vjerovijesnik s.a.v. rekao mi je, uči mi Kur'an, rekao sam Allah poslaniče, zar da ga tebi učim, a tebi je objavljen. Na to on reče, u istinu volim slušati kada ga uči neko drugi. Učio sam suru An-Nisa sve dok ne dođo do ovog ajeta, a šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv, eh, protiv ovih. I tada on reče, dovoljno je sada, pogledao sam ga, a oči, mu, a oči su mu suzile. Abdullah ibn Mesud pripovjeda da jedne prilike Allah poslanik mu rekao, hajde malo ti meni uči Kur'an. Pa se Abdullah ibn Mesud malo izačudio, kaže Allah poslanik će ja tebi da učim, a tebi Allah objavljuje Kur'an. Pa kaže Allah poslanik, i ja volim da slušam kako drugi ljudi uče Kur'an. Kaže Ibn Mesud radijallahu ta'alahu pa sam počeo da učim suru An-Nisa sve dok nisam došao do do Kur'anskog ajeta u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fekeifa iza jina min kulli ummetin bi shahidin wajina bika ala ha'ulai shahida ashatat tibitina sudnjem danu kada svakom narodu uvedemo svedoka a tebe dovedemo kao svedoka protiv svih njih" kaže pa je rekao Allah subhanak hasbuk hasbuk dosta dosta stani tu pogodio ga je taj ajet kaže Abdullah ibn Mas'ud pa sam pogledao pa sam vidio da su njegove znači oči bile uplakane znači koliko je traga ostavilo učinje ibn Mes'uda na lov poslanika alihi salatu ve selam pa je pohvalno da čovjek s na vrijeme danas hvala Allahu ima velike mogućnosti putem putem YouTubea i putem drugih znači putem drugih kanala ili programa da čovjek se vipusti lijepo i melodično učenje Kur'ana i da uživa u tom učenju, pogotovo znači za ljude koji razumju arapski ili ako ne razumju da čitaju transkripciju, da čitaju prijevod pa da se opuste u to učenje Kur'ana. Nakon toga imam Enve Ibrahimullah je citirao je nekoliko kuranskih sura koje odnosno nekoliko hadisa koji govori o posebnim vrijednostima određenih Kur'anskih sura. Pa ćemo, ako Bog da kratko do kraja ovog predavanja da se družimo sa ovom tematikom. 183. poglav je podsticanje na učenje određenih Kur'anskih sura i ajta. Jednostavno, u mnogim stvarima, evo uzmite poslanike, Mi vjerujemo da su poslanici najbolji ljudi kod uzvišnjoga Allah, ali opet postoji, hajde da kažemo, određena razlika među poslanicima, pa imamo poslanike koji su Ulul Azm, petorica posebno obradavlanih poslanika. Ashabi Ashabi su svi povjerljivi, imaju posebno mjesto, ali opet imamo de sektoricu koji su obradovani džennetom, imamo četvrticu pravednih halifa, imamo učesnike bedra i tako dalje. Pa znači imamo stepenovanje među ashabima, stepenovanje među poslanicima, imamo i stepenovanje među Kur'anom u surama i u ajetima. Pa imamo određene ajete koji su više vrijedni, imamo određene sure koje su više vrijedne u odnosu nad ostalim dijelom Kur'ana. Pa primjer radi... Od Ebu Sa'ida, radijallahu ta'anom, se prenosi da je kazao Allahu posanik Ali i salatu osramu pitao me hoćeš li da te prije nego što izađeš iz džamije podućim najveličanstvenoj suricu Kur'ana. Zatim je uzeo za ruku pa kada smo htjeli izaći ja mu rekao Allahu posanik će, rekao si da ćeš me podućiti najveličanstvenoj suricu Kur'ana, on tada reče Elhamdulillahi rabbil alemin, to je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an veličanstveni koji mi je dat. Iz ovog vidimo da je Fatiha najveličanstvenija sura u Kur'anu. Fatiha, koju, ilhamdulillah, velik broj nas zna napamit od, od ranog djetinjstva, to je najveličanstvenija sura u Kur'anu. Kažu neki islamski učenjaci da je uznišnji Allah sve prijedhodne objave rezimirao u Kur'an, a da je cijeli Kur'an rezimirao u Fatihu, a cijelu Fatihu rezimirao u Kur'anski ajed Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Generalno znači treba da zapamtimo da je sura Fatiha najbolja i najvelčanstvenija sura u cijelom Kur'anu. Od nje ni jeste i to da je Allah poslanik ali selam baš za nju potvrdio da je rukja, da je ona lijek. Nažalost veliki broj ljudi danas, evo baš danas imam priliku da nam dolaze mnoge reklame putem Facebooka i drugih društvenih mreža te ovaj vraćar, te ovaj skida magiju, te ovaj zna budućnost, te ovaj zna gajb, što je strogo zabranjeno u, u, u islamu, da se čovjek liječi kod ljudi koji e, pišu zapise, e, proričuju budućnost, saljevaju strahe i tako itd. Veli broj ljudi zna fatihu i ne zna kakvu veliku vrijednost u svojim prsima ima. U Hadisu je, stoji da, da su asabi jedne prilike putovali pa su vidjeli čovjeka kojeg je ujao Akrep pa su mu proučili Fatihu pa je Čovjek se izdječio i ozdravio samo zato što su učili putem ruke suru El-Fatiha koju svako od nas zna na pamit. Pa znači najveličanstvenija i najbolja sura u Kur'anu je sura Fatiha. Fala Allahu svevišnjim pa većina muslimana zna tu suru na pamit. Nakon toga imamo Nevi Rahmetullah, ja li citirao je nekoliko hadisa koje mi nećemo pojedinačno spominjati, ali znači tri ili četiri hadisa u kojima Allah poslanik alaih salatu wa selam spominje i govori da je sura kul huvallah, koju mi, elhamdulillah, opet većinom si znamo na pamet, kul huvallahu ahad, allahu samed, lem jelid, volem julad, volem je kullahu kufuvan ahad, kaže Allah poslanik za suru ovu, da je vrijedna, znači nagrada za provčenu ovu suru je kao nagrada provčena trećina Kur'ana. Tako da, vjernik musliman treba da iskoristi svoje slobodno vrijeme i da, znači, u slobodnom vremenu, da li na namazu, da li sjedeći, da li putujući, da li vozeći se, ponavlja suru Kulhu Valla, svako proučeno Kulhu je kao trećina Kur'ana. Vidjeli smo Fatiha, najveličanstvenija sura. Kulhu Ahad kratka, ali mnogo, mnogo jaka sura koja nosi u sebi velike pouke i poruke. Riječi samo, odnosno Allahovo ime, Kul huwallahu ahad Allahus samad Allah je utočište svakomi pa kada bi čovjek sa razmišljanjem uči suru Kul huwallahu i da dođe do tog ajeta Allah Allah je utočište svakomi kada god imaš problem kada imaš neke ajde da kažemo teške trenutke znaj da te uzišeni Allah čeka da se njemu vratiš da se njemu obratiš on je utočište svakomi Pa znači imamo više kuranskih hadisa, imamo više hadisa Božjih poslanika, re se leto selam koji nam potvrđuju da je sura Kul huwallahu vjedna kao trećina Kur'ana. <clears throat> misli se svakako u nagradi za proučenu suru. <clears throat> Na kod toga u 2114. hadisu od Ub ibn Amira radijallahu tan nasil da Allahu pastan kalisa rekao Zar nisi čuo ajed koji su objavljeni ove noći, a prije koji nikada ništa slično nije objavljeno? To su kul e'udhu bi rabbi al i kul e'udhu bi nas. U drugom hadisu, 15. modebu sajeda il-Hudri al-Alao u Tram prenosi, De Allahu bussaniki ali salatu wa salam. Kud Allah traju to čiste odgina i mu nisu objavljene sure. Kul a'udhu bi rabbil ikul a'udhu bi rabbin nas, akda sumuna objavljene, učio je njih i ostavio sve ostalo. Znači, ova dva hadisa nam ukazuju na vrijednost opetovi najkraćih sura u Kur'anu, posljednje dvije sure, kul a'udhu bi rabbil falq, ikul a'udhu bi rabbin nas. Znači, Prevenstveno i najbolje zašto se mogu učiti jeste zaštita insana od zavisti, od cihra i od uroka. Velik broj ljudi danas ima problema sa, sa džinjima, sa šeitanjima, sa urokom i ljudi idu kod prevaranata koji im pišu zapise i daju hamailije i skupo to naplaćuju. Nema nikakve koristi od toga, a nisu svjesni da oni imaju lijek za to. Kul huwa Allahu Ahad sura, kul a'udhu bi rabbil falaq, nas. Čovjek treba da uči e, sebi tu suru i da se na taj način ako Bog da zaštiti. Vidimo u jer hadisima da je Bozhi poslanik prije nego što je mu je objavljena objavljene ove sure, učio i mnoge dove u kojima je tražio od Allaha da ga zaštiti i od sihra, i od džina i od uroka. Kada mu je objavljena kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbin nas, Ostavio je sve dove, učio je samo ove sure kako bi se na taj način zaštitio od spomenuti stvari. Svakako, da bi na kraju krajeva i bilo koristi od učenja ovih sura, čovjek bi trebao da zna njihovo značenje, da zna prijevod i da nakon toga sa ubjeđenjem učite sure, uzvišenja Allah svejno tala će ga inša zaštititi od spomenuti stvari. Isto tako... O 111. hadis od Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslaniku i selam rekao: "U Kur'anu se nalazi sura koja ima 30 ajeta, zauzimala se za nekog čovjeka sve dok mu nije oprošteno. To je sura Tabarakallazi bi yadihi al-mulk. Sura al-mulk <coughs> ima 30 ajeta, kaže Allahu poslanik: Ima sura u Kur'anu koja ima 30 ajeta, zauzimala se za jednog čovjeka sve dok mu nije oprošteno." Pa kaže, to je sura Tebaro kellevibijedihil mulk, sura mulk, znači prva sura u predzadnjem džuzu, tako da oni koji, koji mogu da nauče ovu suru, svakako da je vrijedno da je uče i da, znači, inšala očekuju da budu i oni od onih za koji će se ova sura zauzimati. U 1017. hadis od Abu Musa od Abu Masuda el Badriya radhiyallahu tanha rabbih ta'ala sallallahu alayhi wa sallam rekao ko u noći prouči dva posljednja ajeta sure el oni ćemo biti dovoljni hadis bileži Buharija i Muslim oni ajeti koji se kod nas poznatuči amenar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun. dva poznata ajeta posljednja ajeta iz sure el Bekara kaže Allahu sallallahu Ko prouči ta dva ajeta u toku noći, oni će mu biti dovoljni, znači dok osvani. Allah najbolje zna šta je značaj ovog hadisa, ali dovoljno je nama da vjerujemo u istintost hadisa Božeg poslanika da je rekao ona ko proučio dva ajeta u toku noći, oni će mu biti dovoljni. Pa čovjek treba da znači bez filozofiranja pristupi hadisu ovako kako ga je rekao Boži poslanik. Ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim što znači da je apsolutna istina da ga je izrekao Allah poslanik. Na nama je samo da prihvatimo i da radimo po ovom hadisu. <kuh> Kaže Allah poslanik aliseleatu wa seramu hadisu Ebu Huriri, 1018 hadis. Nemojte svoje kuće pretvarati u kabure. U istinu šeitan bježi od kuće u kojoj se uči sura El Beqara. Nemojte svoje kuće učiniti kabure. Neka vaše kuće budu prepune učenja Kur'ana. Pa kaže Allahoposlanik a.s. <coughs> u istinu šeitan bježi od kuće u kojoj se uči sura El Beqara. Najveća sura u Kur'anu, prva sura nakon fatihi u Kur'anu El bekara 49 stranica, kaže Allaho poslanik, doista šeitan bježi iz te kući. Ali zato e, isto tako imamo i da meleki bježi od određenih kuća. Pa Allaho poslanik je spomenuo da meleki ne ulaze u kuću koju ima pas, u kojoj ima slika, u kojoj ima kipova, u kojoj ima statua i tako dalje. Pa insan treba da bude pažljiv u svojoj porociju, u svojoj kući, da radi dijela koja će otjerati šeitane iz njegove kuće, kao što je ulazak bismidlom prilikom ulazka u kuću, učenje Surijel Bekara isto tako da ne radi dijela zbog kojih meleki neće ulaziti u njegovu kuću, da čovjek očisti svoju kuću od slika na kojima ima živih bića. Nije sporno u islamu da čovjek ima sliku na kojoj ima drveće, rijeka, planina, auto, voće i tako dalje. Ali ono što je zabranjeno u islamu strogo da u kućama budu na zidovima obješene slike ljudi živih bića. Zabranjeno je znači da čovjek ima kipove, da ima statue i da u kući bude melek, da, da u kući bude pas. Isto tako U 19. hadisu od Ubeji ibn Ka'ba radijallahu ta'ala ne se prenosi da je kazao Allah poslanik a.s. upitao me O Ebu Mundire, znaš li koji je najveličanstveni ajet Allahu i Kinzi? Odgovorio sam Allahu la ilaha illa hu alhajul qajum ajetul kursi on me potapša po prsime i reče Sretno i prijatno ti bilo znanje Znači je ovaj hadis, i hadis koji poslednjega dolazi, koji je dug, dug hadis, Allah poslanik potvrđuje da onaj ajetul kursi kojeg mi opet, alhamdulillah, u djetinstvu naučimo, u mejtefu, da je to najveličanstveni ajet u cijelom Kur'anu. Imamo, znači, najveličanstveni u suru, to je Fatiha, a najbolji, najveličanstveni ajet u Kur'anu jeste ajetul kursi Allahu la ilaha illa huwa l-haju La ta'khudhuhu sinatun wala nawm dokraya ayta O ovom ajetu postoji mnogi vjerodostojni hadisi Božjeg poslanika alihi salatu vesselam <clears throat> I posljednji posljednji hadis iz večerašnjeg predavanja jeste hadis od Erdar radiallahu ta'ala prince da Allah poslanika alihi salatu vesselam rekao ko na pamet nauči 10 ayta sa početka sure Al-Kahf biće sačuvan od Džalah Mi muslimani vjerujemo da će pred, pred sudnji dan nastupiti jedno od najvećih iskušenja koje je zadesilo čovečanstvo, a to je pojava Mesih i Dejala, koji će napraviti veliki fesad po zemlji i ljude zavesti u, u velike, velike dolalete i zablude. Spas, jedan od vrsta spasa, znači od Dejala, jeste jer čovjek nauči prvi deset ajeta iz sure Kef. Uzvići Allah s.w.t. iz svoga rahmeta i milosti da će da na čelu deđala piše kafir i to će moći pročitati čak momini koji su nepismeni. Ali bez obzira što će mu pisati na čelu kafir i što će mu biti jedno oko, znači, eh, hajde da kažemo, i zatamljeno i bit će čorav, opet velik broj ljudi kao što je došlo Ladisma Bože i poslanika sljedeće ovog lažova. Pa jedan od načina... Kako i na koji način da se čovjek zaštiti od ovog velikog iskušenja koje je jedno od najvećih iskušenja koji će zadesti cijelo čovečanstvo jeste da čovjek nauči prvih deset ajeta i sure El Kehf. Ono što imam, nevi rahmetullahi ali hi da potvrdi ovim hadisom jeste to da ovih deset ajeta se dodatno vrednuju u Kur'anu nad ostalim ajetima jer oni imaju jednu posebnost a to je da učenja ovih deset ajeta inšaláh putem njih će Allah s.w. zaštit insana od ove velike smutnje deđala. I na kraju uh, zadnji hadis večeras u 184. poglavlju okupljanje radi učenja i proučavanja Kur'ana pohvala nečin. Rekli smo mi na početku da je pohvalno i lijepo da se ljudi okupe i da izučavaju Kur'an. Da ih neko podučava Kur'anu, da čitaju tefsir, da, hajde da kažemo zajedno studiraju Kur'an i Kur'anske zdanosti. Kaže Allah poslanik, alaih salatu asalamu hadisu, 1023. hadisu od Ebu Hureyri, se prenosi da je Allah poslanik rekao kada god se u nekoj Allahovoj kući okupe ljudi s ciljem da uče i proučavaju Allahu knjigu, na njih se spusti smiraj, obaspe ih milost, okruže ih meleki i Allah ispomene u društvu oni koji se nalaze kod njega. Znači, koliko nagrada proizilaz istoga se ljudi okupe Znači u nekoj od Allahovih kuća i da izučavaju, studiraju, zajedno međusobno se druži, a znači glavni cilj njihovog druženja jeste izučavanje Kur'ana, pa kaže Allahu poslanik se salatu wasalam, kada god se u nekoj Allahovu kući okupe ljudi s ciljem da uče i praučavaju Allahovu knjigu, na njih se spusti smiraj obaspe ih milost, okruže ih meleki i Allah s.w.t. ispomene u društvu oni koji se nalazi kod njega. Velika je stvar da uzvišen je Allah s.w.t. nekog od svojih robova spomene u društvu u kojim se nalazi uzvišen Allah s.w.t. Ja molim uzvišenog Allaha s.w.t. da nam budem i na sudnjem danu. Molim ga da budemo od onih koji će se družiti sa Kur'anom, koji će razmišljati o njegovim značenjima i koji će živjeti po onome što od njih traži i ono što im nalaži Kur'an. Subhanake Allahume vebih hamdike, ešhadu in la ilaha ilan stakfiruke, wa etubu ilik.